És molt important perquè el diari avui és, ha de convertir-se en una eina de normalització del país, és dir, ser un diari normal amb una nació normal. I a la vegada agressiu i a la vegada de molta venda. Normal, és a dir, professional, independent, que parli d'allò que interessa la gent, que expliqui tot el que passa en el món, que no sigui necessari comprar un diari en castellà per, per complertar la, la informació... I per tant, doncs, si normalitzem aquest país, doncs, els diaris en català han de deixar ser comprats doncs, per patriotisme i han de ser comprats perquè porta molta informació. És clar. no només perquè és en català, sinó perquè a més a més porta bona informació. Exactament, i que els lectors castellans es llegeixin en català. Clar, doncs mira, suposo que també deu de portar molta informació de les comarques i un auient ens ha dit, demani-li a Santiago Ramentol que voldria més informació de les comarques de les Terres del Ponent. Doncs de totes les comarques, perquè jo crec que el diari avui és un diari que és un diari per tota Catalunya i pels països catalans. És un diari que ha de tenir la vocació de ser un diari, primer, un, diguéssim, de països catalans i després un diari universal. Per tant, per això es diu un diari avui, ha de ser el diari d'avui, que explica les notícies d'avui, que mira cap al futur i que informa de tot el que passa a tota Catalunya, i a tots els països de parla catalana. Primer són els objectius i després els, els homes o és a l'inversa. Quan et refereixes als homes... Sí, vull dir els homes que han de confegir el diari. Bé, els objectius s'han de cobrir amb unes persones, i aquestes persones nosaltres, jo garanteixo que la redacció de l'AVUI ha estat formada per professionals autèntics, i en tot cas ara s'incorporen nova gent. Però eh, aquests professionals, doncs, eh, al llarg de la història, han cobert o han jugat un paper important moltes vegades dins de la cultura catalana, han jugat un paper de recuperació al català, i han jugat un paper doncs, de ser els pioners, de lluitar contra corrent perquè pensem que fa 11 anys doncs, fer un diari en català era fins i tot perillós i per tant jo diria que sense voler dir que són herois doncs, se l'han jugada, jugada de veritat. Ara el que es tracta és de fer un diari professionalitzat, normal, que, igual que el que podria ser potser menys diners, doncs, perquè aquí no tenim tant diners, el que pot jugar doncs un Le Monde un Figaro a França o un New York Times o un Washington Post als Estats Units. Nosaltres som una nació petita però gran, gran en cultura, i per tant doncs, no els podem permetre tenir diaris de segona. És a dir, una vegada la ràdio vam fer una enquesta i van dir a una persona, diu, vostè li llegeix el diari avui? Diu, no. Diu, I què li sembla? Diu, home, pels catalans està bé. ho Pels catalanets no està malament. No, no, jo crec que aquest no és l'objectiu. L'objectiu és fer un diari que estigui bé per tothom i que estigui molt informat, que no necessiti, dèiem abans que no es necessiti llegir un altre diari i aquest és l'autèntic objectiu dels professionals que el fem i l'autèntic objectiu de tota l'empresa. Et preguntava, Santiago Ramentol, ara ja tenim la cúpula que regirà els destins de l'avui. I ara què? Quan serà nou, el diari? Perquè de moment és com era, o almenys ho sembla. Si sí, el diari serà nou perquè això costa molt, eh, de fer un diari nou, doncs serà nou aproximadament dintre d'unes dues o tres setmanes, en què nosaltres haguem confeccionat el nou projecte de disseny, la nova redacció, les noves fórmules de periodisme que utilitzarem, de periodisme d'investigació, de periodisme en profunditat... I llavors, doncs, aproximadament el públic o el lector ho notarà molt, perquè, com que també canviarà de disseny, doncs, es notarà. Eh? És a dir... Com serà el disseny? Doncs podries donar... Doncs serà un disseny dinàmic, modern, en el que la creativitat jugui un paper important, on aquesta sensació que té el diari 8 de ser un diari gris, monòton, doncs, desaparegui totalment, on el logotip, doncs, canviï, probablement, doncs, millor anem al logotip primitiu, fins i tot no, no descartem la possibilitat de canviar-lo, fins i tot. Aquest logotip que ara té ajuda a donar-li aquest aspecte funerari, diari i on la imatge jugarà un paper important, el periodisme que es farà ser un periodisme interessant on les notícies tindran una valoració eh, segons la seva importància informativa i sinó no, no segons la seva importància política. Uh, serem un diari independent uh, dels poders polítics i dels partits polítics on tothom que defensi els interessos nacionals de Catalunya doncs, hi tindrà una presència, depèn del nombre de vots o de, les, o de la informació que generin. Hi haurà en aquest nou disseny més pàgines, més sants, o vull dir més informació gràfica, allò que se'n deia sants? <ríe> hi hauran més pàgines, un diari més, mm, amb informació més ampli, per tant hi hauran més pàgines, i també hi haurà més imatge, naturalment la imatge és important en un món on la, la televisió juga un paper, un en el model d'informació del món actual i per tant doncs, la imatge jugarà un paper important, però no ser, sense deixar de ser ni serà un diari sensacionalista ni un diari populista en el mal sentit de la paraula. Serà un diari popular en el sentit que desitgem que el màxim de ciutadans es llegeixin, però serà un diari en profunditat on les notícies intentaran anar al, més enllà de la notícia explicar per què succeeixen les coses. Mm.